Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Oh. Oh. Orbán Viktor beszédéből hallottak részletet, amit Strasburgban hangzott el 2018. szeptember 11-én.